اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيمكننا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام بمبارك شرته او ذاغيه الدرس ورز لدي خبر الرساله واشي مصعب بن عميرة. د اسعد ابن زراره په قیادت کې مديني منورې له او دا رسول الله عادت مبارک و چې کله ویو چې دعوت وختلو د قران ولا يعلم به ورولې کو هغه به ال تقرن بیانو ځکه داو د دا اتفاقي دعوت دی او اثرې دعوت دی هر انسان منی ورنګتي علي به دا خبره بیان شو شي د بنو عبد الاشهل یو باغو پاگی که بیرې مرقا علتا مصابی بن عمر در قرآن در شروع کرده خلقو بدا تا بوسونا که جلکتا کم زیکی ناسته چرده لیو بی پلانی زیک او سید رضا او ساعد بن عباده دا یو دبل بسی وروس وروس ورالو حتا نتیجه دا جدیم ایمان راو اول او سید رضا اللہ درب وقاهر او غصو په با دینز باندې دی جسمنګ دا کشران دی چې غړ وټکړ لکه اوس مکسر انسانان دا خبره کې چې قرآن په بیان د رسول الله په با حدیث باندې سره غړ وډیږي مسعود بن عمر رڈی رخیر د یو غداوت د دا قرآن ورکه خوارتي اثر قبول کړي ارنګ ته واخص او ایمان راوړو به صادم په وعده ورغې نبی کریم علیه الصلوات والسلام مان دمر رخیر ته کې چې د مدینه منوره د تک نه مخ کې الته مرکز برابر کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خیر دی او په ډېر ټول انسانانو کې ډېر عقلمن دی انسان او او خیر انسان هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی چې د مکینه کولو ورسره موږ ملګرو و او مرکز برابر کړی او بعد دغه نو وېش کار شروع شي یو کس لګو دوی ولې لګو محدشین او مفاسرین چې ګر کوي دغه اشاره د دې لپاره چې دنیا دارالاسباب داخه مخه انسان په سبب لټی حدیث کیدمرزی او مرشد سختا شو دله نبی دی ملګری او ملګری لوې چې کم یو کس چې دې ځای لا ما وره صحیح خوب دې شد مری شي زخمین نشو یو صحابوی رې رسول الله حدیث کی رزی الله نبی د ور اوس باندې سر زده دین اشرف رسول الله رئیس المتوکلین دے طول توکل کوون کو رئیس دے راہبر دے خدا د وخلی ولی استعمال کړم ل د ویل چې ګور دا به استعمال وکړي یو بل صاحب ول ویلې ویل ګو کوي سره خوښ مې کړا توکل مےږي الله له موسبال الله د الله نبی ورته ویلې چې اوله اوتله دغه نور څه به توکل وکا منه دنیا کې چې انسان هوشيږي د رسول الله رې تعالی ماته معلوماتيږي چې دا سړې به ازباب سیملی خنور اعتماد به رب العالمین کوي او کی. اول کسان کسان دریوی کسان. سلی پاس دا قرآن معلوماتيک حاصل شي اول مساو ابن عمر لانو به ورس شپک کسان وراله لو به دولس کسانه به تقریبا دریو کسانه سره پاسه ده او یو کې منا دریو یا دوو د انارينا او دوهګې زنانوي ام عمار يا ام عماره ام منعه دا دوار دی ادري وکه سانسر رسول الله نبی کریم عليه الصلاه والسلام سر د ایمان په مسائله الله صلی الله عليه وسلم خبر باندې بیاته کی اول بالسمع والطاعه د بیاته ک سنجره صحابه سره شوري مسلمانان او مومنان ویونو د محمد رسول الله سر بز منگ بیعاتی بدی با خبر بانده که مون خوشالوک مون خبوک مون بانی غمیوک مون بانی خدید رسول اللہ تا بیداری بکوک دسی بنی جنگا کلا با مون بانی غم رہ گنو بید رسول اللہ تا بیداری پریده کچر دا خوشالی بی بی کو یا بی العکس ار حال کی دوی مورد دا, دا خبر اکڑا نبی کریم علیہ السلام با دی بیعات کی شی دی دن پا بارا کی با نه چ لا يخافون لومة لائم امام رقیب مفردات کړي کې دي دا چې لا يخافون اعتراض معترضین یو سړی شکل د دین مسله کینې په دې وخت کې به د چا اعتراض نه لري کنه چې لکه داخلك به و او داخلك به و خاندو هیڅ خيار د حکم دې بریجه کې ماچ امر بالمعروف باندې بیعت هو کېده بیعت موږ سره رسول الله کړي دې چې الله دې دین له خلق داوته دې دا دا بدیو نبی د دې په با مبارک جسمه باندې دفاع کوي لکه د خپل بشو د خپل اهلا د خپل زنانو دله نبی دا, دا خبره سره ولی وکړه منه داخلي د دا خبرې لټړي ځکه د دین د اسلام څخه دین دا دا دی د دې په وایر اور په انسان باندې هیڅ ما کې څه مشکلات راځي جنگونه بغیر راځي ویني بګي ته یو دا شر د حد نه دي چې انسان نه ځله اسلام راوړ قرار نه نور دي په یو کې آرام کوي او جلب راځي قید په گراجې خبر رسول <سؤال> الله دی دا وکړه چې د عملګري تیار شو تکړه شو قیامت پر خلک بیا په او به ویل شکل ته چاله چې مواری اوس پر له شون واغه سره بتاو س بحث او نزانه کوي په دې شرط باندې شکل داسې مواری اوس پر له اهل الله صحابه ویل بالکل یا رسول الله بیعت اوس سره ویل بیعت کې د خبرې دی یو دا شي اول اسعد بن زراره وکړه دا اگرګه کشر دی خو لیکن دا دعوت په لاس راډیر مخ کې دی دعوت چې کله انسان کوي زمونږ الله أغله به قدر ور کوي دوی هم ویل ولما دا ذکرږي ابو الحیسمه ابن الطیحان او سوغ جناف بره ابن معروف لیکن په دې درو خبرو کې اولنۍ خبره مهمه ده اسعد ابن زراره چې دا د سعدي مبارد ترور زوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بيعت وکي بيعت په لاس شو کې در مخ مخ شو ویدہ خبرہ دہ خبرہ بے اوری صلی اللہ بل مل گرے لگے بے بل مل گرے لگے تر دیوے کسانوں پر ټول تول پورش زرانہ چکل رہ لئے نبی کریم علیہ السلام دیغی سر بے عطو کے بالفم باللسان پچھو بابا لئے لاسی وزر چرتو منہ لگاو دیو جنہ عائشہ بے فرمائی واللہی قسم فاللہ ما مصد ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأت قطو قسم پر اللہ جہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا س د چرتن پر د انسان سره لګی دلنه دی پر د انسان ته منځ دی هغه سستانی کا کیږي باز خلل لا بګیدل شوږي چې بده لاس باندې او ساده یو کپڑا ورواچو به د شریع الله سره لاند کې چې له بده کې ګور سه حا ای لګه منی د ټول د ابلیس و سوسری چې د خلکو له اچي دا نه روا ده کمش پر د انسان سره لاس لګی پوره قیامت د جهنم سره لاس کې ورکی نو د الله نبی دو ځنا له خبر په دی وکړه او شباب او کم چې نه لري د خو سره بی حتو کې بدې لاسمنه لاس به ور کې پلاس کې خبره بوګړي چې له سمع و طاعه زما خبره به منه امر بالمعروف وکوي هغه سره بنځانه کوي د ټوله خبره وش او دی نړی سره د بل پم تقریبا پدی کی اولنی دوله سکه سال نه بغیر خزرج د خاندان نه او د انور د اوسنه اسعاد ابن زرارو او سيد رزلن هو صاد ابن عبادو ابن ابن او بعده مسامتو يمن ابن اجلانو دایو یو راتلو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بیعت کاو لازم و سلام الهولو دله نبی بارشی کارو ی دشي ونکلشي د دولس کسان انتخاب کړو دشي ورته ورجلګه تاسو زئی او انت خپل کارو شروع کی د دولس کسان دشي ګړل کده ای سالی صلوات و سلام هغه خاص ملګری چو اوس و بتا وسو زه ځل ول ملګری برابر برابر ويو اق ملګری او ملګری برابرې تر شو پر جماعت او دسته جوړې شي دا غو دولس کسانه کې چېرته یو بریده باندې اوسه ختم او اروسه لهدا خبره بار بار کېدله دا ملګری زکه ته راول چې دا کار به ورسه غراينيږي اساد ابن زراره دي ملګرو لويلې شي یو خلکو ګوره دې محمد صلى الله عليه وسلم سره بيعت کوي جنگ بغیر ازيو وجل بغیر ازيو قتل و قتل بغیر ازي ډېر تیارو کو اباصه بردد ویل شي خلکو غورا داخله کراجي اوس ما بري وراره باندې حمله کوي من قريشي ديجه کي اگر کده سره من بده دين کي برابر نه وي نو ور تهياريو لكن دومره خبره چلے فريدم نا کسب تاسو دا مديني نه بوزي او alteration باندې سو عملي تو کي بريده نبي ومدا سن له پر خودي له دشمنان براشي اسه دبغه وښني قتل وشي نبي وسي دي جنې بوزي من د پارخره چې دي چې موږ سره بس موږ به دفاع کوو منګې منو یا نه دا به جدا خبره سو هغه دا خبره وکړه اواز له وشلست ته جدا شنه وبي کریم علی السلام دې خبر ووت تیر داس کې ولې شی و نبی کریم علی سنت دو و سلام قران شروع کې دوه ور دوه یا رسول الله من کې ایمان شته به نه مثلا شروع شو ابلیس علیه اللعنه قدې وخت کې او आवाज هم کړو عذاب پنا باندې ميدو ځکه عادت د ابلیس دا چې شریر دې ځړ چې قران کې دا خبره کړې دا چې کله د قران درس کېږي د قرآن دعوت کیږي ابلس پر سينه کې ناشته سړي له دا خبرو کې شي اې سړي ګوره دا خبره د پلارو نکنه خراب وکړه دی خبره کې ګوره وویل تا د مانی ویل شي دغه خبره ده او دا ده لیکن دیږي کې او ویل شي زوس دا وسو سيدي خلکو لورات چې باندې وروقت دغه چي ویل شي يا معاشر قريش اې قريشو ان محمد و صبا تما ودا بثळे محمد دغه ملګری راغلی چې تاسو مقابل کې دسته جوړي مقابله اوکی <تصفح> نبی کریم علی صلی اللہ علیہ السلام دی ملگر اوکی چو خوارش زید خوارش و اگر کو دیو وردیو لیچی رسول اللہ مونگو پر ایک خلقو معنی حملہ جنگ دله نبي نبی علیہ نا ذکر وقت معلومی یو زیاد جنگ انت با جنگ, علتب جنگ علتب خبر علتب خبر کی خبري انت خبر انتا با خبر خاموش پاتی کی دوی انتا با خاموش پاتی کی مکی دا مکی مشکاروں دا مدینی دا مشان امر ویغه ور څو سره موږ دا خبره کړې دیو دا خبره کړې دیو دا و دا تاسو موږ په خلاف باندې زموږ د دشمن سره ودرېګ محمد سره عليه الصلاة والسلام مشران ویلی قسم دې چې موږ فرمایې نه هیڅ خبره ده وېدا چې خبره ده وینځل مشره واقع او تیر داس کې ولې شوی و کشران غلی شو زګه خبره کشانو کړي و او کله چې تلل نپدې کې عامر ابن منذر دا تلاړوي د مکه مشکانو په شاسواران راوونکړي و لیکن دایو دا کشي ونی, ونی و هغه ډېر سخت والوالو باندې بیرته مدینې لادا داخل کې خطبه معتوب ابن عدي او حارث ابن هشام د دوالو کسانو د غزې مواري وکړل او دغه امن ورکه خوشي کې به لاړ د سحب ابي عت کړه اوس بیرته موږ د اخلاص لپاره جنگ کوو کوملګره ورغه خبره په امن شو لاړه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې وخت کې دا مسله په ټاکړه دیوالي په ټاکړه دی وجداده چې ډېر کړې دی په یو مسلې هغه خلکو لا نه ښکارا کوي که تاسو ضروري ملګری ولې نه دي د الله نبی فرمایي چې اقزو من حوائجکم بالقتمال اي خلکو دا خپل او کما قال دا خپل حاجتونه ګره په دې پټوالي باندې پورا کوي کيده چې تاسو ملګری ته أغلو وي أغدک نه دوجن بل لو وي غي بل لو ایسه خبره مشهور شي پټوارې باندې وکاره خو به ولیدو خو به دشي ولیدو الله هجرت کوي والا او دا لقب دي چې قرار لري چې د دوو خړوونو په مابین کې ده او کجوري به ولري دي ساوابو دا خبر مارو مګره وې دي ده دا معلومیږي چې مدینه منو وراده مدینه الرسول زکه به عجيبه کجوري دي د دوه خړوونو په مابین کې ده نو لګلګ هم انده ورتلل ورتلل ورتلل تر دې پوري چې حبشه کې د خوف د رسول الله مشر شو التهم خبره اور شي شي الله نبي شي خوب لدا لدا ملګری بهجرت کې د شو علاقه ل چا پغیز کې کجوري دی او هغه دوه خلونه په مابین کې د هر ملګری په دماغ کې دا خبره پری وتا چې دا مدینه منوره ده شپکاله ورسره د بازی ملګری راغل جعفر صل الله تعالی د شپکاله ورسره راغ ابومشه اشری دا ور د شپکاله ورسره راغ ار روانه مسرات دا رب العالمین عادت او دی چې کل انسان کې غیرت شي الله تعالی د غیرت معاملې کوي دی خل کو دا ارس پرې خولن کورونه پرې خولل کې پرې خولري شه دارنه پرې خولل اسمه ګلاو سره بي سي غيره ته الله په پره هر را اوس د ان څور تاریخ پرې باندې ګواړی اقا مهاجرين چې دي ملک نه لاړ دین په غیرت باندې غریبانو لاړوا الله منظر را واپس کړ ديږي چې اشن نه لاړ دي ان داس موږ له قانون دي کبدې لارې کې شرطه مول شي په سبيل الله په لار کې اوکه چیرته پاتې شو بدیږي چې اوکه په هجرت باندې قادر وي مړکيږي ملائک باندې بده مخ او شابه باندې ووي وژنې بلي اوکه چیرته دا ملته پر خو دا بنگلاد پر خو دا کور دی پر خو دا څنګه لړې غیرتي ارص برته الله برابر کی دي ملګری میرا هجرت ولي کو دغه لپاره ډیر وځه علماء ذکر کړي یو دات شي ل اجل عبادت الله در رب العالمین د بندګۍ لپاره ابو بکر جل الله شکر برک الله غماذ الاخره ورشه ابن الدغنافه رمى بني وشړه ودا علاقه مشره اغ علاقت قارن ميزه ورته وي بل ابو بکر او علي بیا شيخ په ارضي زبده اسمهږي ګرزم او اعبد الله رب العالمين بندگي کوم وي داخل کو راشده بندگي له منه پریري ابن الدغنا اورته وي لاستغون شړه کو بيدوم نو جو واستغون شړه بيداخله غمن باسي زكته دي انساني چې دچا کارني کارو ته برابر هي مل راشي اغه سره بده کې ځان شریکې او د قشاله مشکلاتي بچا باندې پراتی اغه سره اخلي د دیو وجه نه دي خلکو هجرت کوشش الله بندگی دا مهاجر شې دي جنزي او دا مجاهدین شبري کورونه کې پاتې کېږي نه ديږي وجه دا دا در رب العالمین بندگی اغه دیږي کې سمکه ولې نشین مجبور دي شي دي ملک نه بل ځای نه لاړ شي دي ولایت نه بل نه دي محل نه بل لا دويما حصول الامن چمنله رب العالمین سامن سا راځي دا موسمانه موعظه کېدل ورسره انشاء الله یو خبر ذکر کیږي چې ولې دوی له امن نو او بل د دې وجه د هجرت کو چې چمنله یو دار الخلافه به یې پیدا شي اسلامي نظام اسلامي حکومت د دې وجه دا يهودا نو سهارا ګورې چې په کم ځای کې د مشمانانو او मामلوګونو ټولګي او چې هغه سر دا شو چې جرګه به د ملک او د علاقه اسلامي نظام راشي متصل دی او د وجه په سلاله کاچر د ساسره د اسلامي نظام غمن ني او تدغه خبر کې شرکت خپل درسونه وايي مو دا ټول مدرسه کې او چې کو مونږونه کوم اوروج نه سمو هاجونه چې څه کوي کوي نستاسر يهود لنجرزيونه به سره راش لکه جنجال پدیجه کې دي چې اسلامي نظام او اسلامی نظام چې ني نو ملک باندې نقصان نه احکام د میراث معطل د دیات مسله دی معطل د قصاص مسله معطل پات کیږي د حدود او اسلام د شي پات کېږي ډېر د شي احکامات شته په سنت کې موجود دي چې موږ تاسو ځان مسلمانان یو لیکن پیژنیم نه کوي پیژنې به موږ په عمل کې نو شرا واسطه دغه وجه دا, دا چې د ملک قانون نشه اسلامي نظام نشه اسلامي تر سو پوری دا په اساس په قران و سنت باندې ثابت کچر د اغلا کر سره اغلاو کې دا نه لاس کاټ کای جناکار که په توری مثال جوړ او که وسړي بناراو باندې تا تقدم وکړ نه غره ونيسي استه او وښ نه قتل کي او کشر ته معافي مسله کي دلته به اور ته معافي صحابه وي ویلي چې دي در خلافه پره پره من غزو تر سو پوری پاري ځکه من دا برابر او د امن د پار من غزو او بل پدینه باندې چې رب العالمین بندګي من په علاقه کې وک او دا هجرت ډېر ګران کارمو ګران کار پدې باندې او چا ول په خپل ملک کی عبادت نه ځم که بچر ته بار وتري دي لارې کې بدلارې کوي کمين نه او که ته به গ্রেফতার کړي نو به به مال اندر ناخسلو حته و جلي بي دا غنځ دي مثال ابو سلمان رزه الله تعالی او نبي كريم السلام رزه يرو د ام سلمہ خاوند دا د شيکل اراده هجرت وکړه نو داخپل زنه نه زن را روان کړو تازه تازه بچيم شوو د مکه مشي کانه مخه له شوال او وی ولې ويكم سلاجه وي دي څنګه سم په بل تر باندې روان چا چې د سما وی چې هغه ځل زین او ورخو بج خلنه د خور پری دینته او که ورته د تاسو منګه پریدو هغه ورته چې کنه داس ما خپل کزره کوم زر چې بوسم ما حق دي او د مومن د مسلمان د د چې چې الله د رب العالمین بندګي او د دې څخه کار دی نه خلنج سره حتی د دې پوری شیخ په خور بېدا بچه بېدا بچې خماله راکي ودام متل نظر کو لکه څنګه چې زمږ دا خردل د پاتګي کې دغه شازمږ دا خره به پاتګي حتی صدر ودام چې واخص او یکتن تنهار شو به یذې ابو شرمته تر ځمن شو هغه دې او کګان سره لنجو کړو ویل وی شي دا ورارو خو زما حق دی سید ا د خرساس وا زمږ دې رو په دې مزمنس کې بچې و شو بېداه سره پرې نه خو د تاب زونه مو لیکن د موږ تاسو سره نړیوالو پرېدو چې منګه د خپل ورځ تاسو په خاندان کې پرېدو دموږ درنه آلو لنجي منجو شو حقیقت واغس نو قومونه په دې هم سلامه باندې رااله یو قوم قربانې دارغه چې خوندې جدا شو بل قوم قربانې ده چې د خپل غلم پیدا شو چې اسماو پاتې کیدلونه باندې هغه خپي او بل قوم قربانې دارغه چې خپل بچي چې تازه شوی او هغه جدا شو تاریخ ولل کی وېدیو کال پوری به امي سلمان زلال حال وغه دشي خړګې له اوه ته له سره بہت او ما زګر پرې به وښاړل و, و به شړې کله ما زګر شبرته کوړل رااله به بشپښوا به سباش کله ملازه نه کیې اسې خړل ولاله به بشاړه منه شروع وکړه ځګه دا کوم نه ټوبړې سره منه پراته و چې ما زګر به شو به کوړل رااله یو کال پوری دې دا معمول شو جناګانو مصیبتونه و به خران کې وسره پیدا شو دغه اور مینه رحم وې وی ویلې تر څو ما شو مونږه دونه ساتو جدا, جدا. او تر څو پربدام زنانه د خپلګې له وځو سر ځاړي و ځاړي به چې کرما زیګر شکورل براجي قانون د پاغي طریقه لاړو د په دې مشکلاو څخه راړو د بچي ته مونږ دلته واخصو ورګي فريچ ورځي کوم انت دلالش وې هي سره خپل بچي ورکه غيلا وې ویلې تعالی اجازه راشه په کوم طرف باندې ته ځي دلالش قانون دلالو مدینه لا ابو سلام الله هو دا پلار به روانه دو اسمن النبي طلحه ابن طلح ابن بن ابنه اشريوا اغيث تفوزي بيت سوقي و ام سلمہ و شر ترواني يدخون خاره میں بكم ذکر يا مدينه و راس ما بسر روانش عربي كده अदर देर के शौ यो मेहमान नवाजी دم المستیا او بلد امانات مثلا أو سلہ رحمی دت مخي د سنانو بسر روانو ما شي متاخذتو قچکلا قبال ادير ورا ال و رتوي بي, بي شي دا ته درې بچي دغه کورونه ګوروي آ وستا خاون په دې ځای کې روز ربر تعالی ذکره کافرو د سره یو وخت کې زموږ شنور ته له شنور ته ویو کار دی پويک او مې سلمانه الله حش کله وراله سره د بچینا خاون د پخ وخت یو خلک مده ورسې یې سره به وفات شو چې کله وفات شو زنانه دې درمنه شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دې را دعا وکولاله وې دې ان لله و ان الیه راجعون الله ماجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ده خبرو كشل من گستیو طالب درسو او مال ددينا غرراكه ودا دوفي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم اوخذ له لكن پدي مطلب اين پويدم مقصد غره مال راك لكن لك به می سوچ كه ابو سلمه غندي كهسه انسان چر پيدا شي وجدنا اول مؤمن اول مهاجر او تکلیفی نور باندې راځي ته فاتو شوم او بچ ته فاتو شوم او ډیرمو د پادرانو به دا وفات شوه دنه په چرته بل سړی غورا نبی کریم علیه الصلاه والسلام اور باندې خطبه او جرګه وکړه ځل له ځان له طرف کړه ډیر زې ورندار مو غیر ضرورو نه ورندار شوو مې ورسته پوي شوم په دې باندې چې رسول الله علیه واله چوه اخلفنه خیره منه به دا دعا کیو آیا خاوند راکا او یقیني شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته غورا د الله نبی کی دا عادت وو چې هغه ویسره نه کولی دا نه احساس توا شي عائشہ خل له په دې مناسبت باندې وکړه چې ابوبکر عمر عمر خوشاله شه ام حبيبه په دې مناسبت باندې وکړه چې کله حبشه دغه خونسره لاره هغه الت مرتضى نصراني د دې سرانه له دوی ول ویراست تم نصراني ما په محمد رسول الله من کله کی من را وډه ری دا خو سره ټکو مو کې مان نه دا خبر یو تر به رسول الله چې کله دې غیرت پوه شو نو بچار خطر ولي کو چې لکه پر غنی کابه اکرامن واله اکراماً او دا ام سلمہ په مناسبت باندې واخص تا چې دا ډیره عزت منس ده نه نه ډیر تکالی پور باندې راغلي دي واخص ما را زهي روړو زه د پنې کابه نه عالم کله چې واخص پر کابه نه یا وی رسول الله وی مال غیرت را چې دا ابو سلمہ نو رسل رسول الله خامون سره پاتشم نبی کریم ورته دعا وکړه ایستاده هغه صدا پر کابه کراغله دم حجره كده كلا عمر بن الخطاب رجل له طلع عنه قران شكل انسان مطالعه تقريبا بن زياد وعمر بن الخطاب سرى داغد نظر مطابق الله وهران الهذا دين صحابي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فرمى خله في خوف كده دچا كمستر ديجا پورے دچا تر ديجا عمر بن الخطاب دو مر كميشو شاف سرى خلو مالقول ورتو يا رسول الله ديش مقصد وېدا دین دی د عمر بن خطاب وقت کې به دین ډېر طریقو کې یقینی شوې کړ پک کمل روانه په چې عمر بن خطاب روانو ابلیس له اعلان ته فاغله شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله فرمایې وېد اسلام د دین زم نن چې دی عمر بن خطاب دی کې اوسره کنه ته پوشږي پاسپورت نه تشکیله وغيرها کوي انشاء الله که دې دین نسونه اسلام او کدا ته پوشې دروګي چې له کې دین دې اسلام نو دی مگر عمر دی او عمر نو دی مگر اسلام دی دیس طرح جی کم سڑی وران نلڑی تاو سیاد سیدہ بیا یهودی بی او یاد رب العالمین با دشمنی واقع انسان دی آخر خاتمه بھی ایسا خرابی دنیل حجرت ناشنہ واقعا طریقہ داوا چه اول بیلارو طوابی وکی چه کلی طواب وکی نپدی وقت کی دورک کات منزی وکی او بے اعلانو کشی یا ماشر قریش یاد س ز سبا ای را در هجرت لارم شل زنان ز سرا واخسر کم سړې شي او غاړي شي خزور باندې وښاړي يا مرفي بره شي بس دې کنده کې ز روانه میدان لګرا شي اولته ز ما سره مخابله وکي د مکه مشرکانو چې کله دا خبره اوردنه یې سره ټول خلیشوار عمر شپه عمر دا هم خلیشره ته ودرېدل زان سره تواکص نور ما خلیشوار عیاش ابن ابي ربيعه او یو بل ملګری واقف حساب دا عیاش ابن ربیعه دا, دا ابو جهل ورو دا ابو جهل یو بل ورو حارسو دا مرد خانه عمر ابن خطاب روان شي د ملګرو سره په هجرت كله شو ورسیدله باندې من وریله نو ابو جهل ډیر قرانو اغه د حارس ویلی وراځی چې لار شو دا عیاش ابن ربیعه سمو طغور د مرد خانه دپې او طریقه باندې راو ویلو نبی کریم سره تاسو samt له هجرت کړه پدیو وخت کې بوجهاله مورغه او د بلورې ورغه الته ډایرک ملاقاتو سره وش چیکره ملاقاتو شو نو عیاش لیولی ته خبر نه وینا ومه مور دې په سړې خبره اسمه ته مورغه وی غې دې قسم کړې ده کزماستر کې چرته سپېګیو چې وېزې ګومز نه کما او کدا مکی گرمی ما وښوځي چې چرته شول لاړ نه شي ان دې نو عیاش پرې سره ترس او رحم راغې وځي دي چې ځل سره سم عمر <سلم> سه ورته ویلي وې ګور دې کې دي خلکو چللم ځا تماره اوسته وداخلې ګور بوجي والته وښنه پرې دي نه خوده خلکو شي نه دي شړيوله سره سم عمر سه ورته به ما کچرتہ ستادي مور پر سر کې سپګي وښه خو ګومنز به او کدار مکه ګرمې چرتہ وره خپل سور له تختی کته ور شي کور نشو ورسمه اې دي ابو جہر چل د ستر او دي. ونسو ارزم خراروانش عمر سی برتی و جزیبی و خبر براو او او را دازمان او زن سنو بیسا درد قبیلی او تیزم دی که دوی دربانی چرت اراده لحملی کولا بس پدیبا اراده و راستوری گوز ما خوالا برترا تخت و دا خبرم سیده ابو جیل پخبل و خبالی صور دی دا بلوری پخبل و خبالی صور دی عیاش پمدی و خبالی صور ابو جیل قدر رانسده وکی؟ کپدی ورور باندې موږ حمله وکړو دا اوکتیجه دا بیرته عمر شعبان پکدی وی وی وی یا شر ويا وېزما دا او کمزورې دي راځه چې چلو کا چې ته زموږ اوخلور شې زبстаў اوخلور شې وې دا غټه راکړه چې کله دا یاش راکړه د عمر من خطاب وګڼه ابو جهل راکړه چې وې دا غبلون راکړه چې د ټیم چې وې نه او وې تړو را داخل کې را داخل ځکه دا دې بدمعش شړیو مقصد دا و چې د خلکو لاره وکی و ویل شي ایه معاشره قرش ای فالو بی سفحاءکما د ریکور چې موږ د خپل قمقلو بی وقوف سره کارو دي د ریکمقل زمون محمد ربيعت کوي او دا عمر من خطاب خاله ورزې د شي راګر کې لکه څنګه چې موږ دا راګر سختي واله دم قیدی ابو و شنوره چې کوم خلکو به ایمان دا قیدن کول نبی کریم علیہ السلام و صلی الله علیه و سلم دې مدينه منورې لړغه قرون نازله ورته وخت دعا دریم صہیب رضی الله عنه باز خلکو به صہیب رومي به دره پاریس دره ده دا غلطه خبره ده صہیب د عربیری ده هیرې لاقیده ده بغداد ده لیکن دا غلو داکوانو ددي بغداد نهونی وو او ایسه پدې پا پاریسه باندې خرج کی رومي رو باندې خرج کی الته ورګه غو شنو خل کو ده خبره او کینه داس سره دا عربیری عربی, عربی بغدادری د عراق دی عمر د تابعلی وتسان له عربی او د مرتوی له سره عربی ولی د مریا نه دا او د خرچې تو لري چې د اسراف ویژه خو عربی څخه کوم انسان له صاحب سره ورته چې زه اصل کې د بغدادو خلکو خلا کړم روم لوي وړم ایتالیا لا خرچ کړم آل او التفاتش او زما د عربی څخه چې څه دا غوښتر وډه کړل وي شي ما ما شو ته کیسه راشب ده هغه پریشه باندې حال شو وره او زه اسراف نه کومم دا مرز لګوم په اقصي کې چې په کم ځای کې دین ترقي نو دې وجه نه دا اسراف نه دي بلکې دا انفاق دی چې په سړې باندې را روان شو دا څنګه روان شو ځان سره هیڅ مروخه څو ټری مروخه سره دا مکه موږ و چې کسان راولې مکه کله مکه الیاسول دې په یو ځای کې راګېر کې خلکو زما سره ګوره د شي خښ شتا تر سوبر جتا سو ما بني برت کو یو پنزل سه او شلک اسان تاسو کې واښنم اوزش کم زه په نهغه کې ونه سب امقزه اوله ما ډیر نشانس سره یو زم کدا که زما سره ختم شي نو زما سره توري ده کم ما واښني او قتلوي می قطاسونه باندې بچي زينه شي سکارو بتا سو کې وکما لیکن یو بل خبر بتا سو سره کوم رازې وې معنی وې څه زما <مان> مال دي <مان> اغه بتا بس معفریزې زما د او راته سوال پېشلار شي بس موږ له مال وکهایا ځکه راخد مال پېشي ګریزي وی پلانې کور دې او کور کې د ننن پلانې څخه اوس پړې ال تمامات ځخره کړې عربو کې دا عادتونه به درش نه لږه مال ګورې شر دروغ نه ویلي نداران نو روان شوقي خې زله ورل قرآن کې رب العالمین د نازل کوه من الناس من یشری او باز دې څه خليلی انشاء وې دا خپل ځان خرڅې د اخلي چ په کوم قیمت باندې چې الله سمنه راضي دا آیات الله ربرجدد دي صحف مبارک نازل شي چې صحير د مروجد کارو کې رب العالمین فرمایي زه راځم او مال ورک خپل مال نثیر شو لکه دلته زرا ذکر د الله رضا ده مهم شی دی انسان چې هر عمل که دعوت که درس او تدریشي کې جهاد دی په دې وړو وړو خبرو خپل دماغ نه باندې چې له شهرت دیو غنیمت دیو پلانې دیو منصب دیو دا بلکې پر هر کار کې مصلحه دی چې رب العالمین څنګه راضي شي کو قدم اچد کو هغه چې کله راځي شو بس خبره برابر ده زینب رسول الله اعظم سه پیرا روانه شوه در رسول الله نوروه لیکن دغه خلکو بدیلا راکې غونې ولا چې ویني ولا پدې سپورږه سپورږه کیو اعلی مدینه منورې لړاله دغه نه دردمن شو مریزه شو ایسته به امام وفات شو نو دغه خلک رااله پادش شو ایوازې محمد صلی الله علیه وسلم پادش شو ابوبکر صدیق پادش شو او دغشان علی نبی طالب نبی کریم علی صلی اللہ رب العالمین عمر ندیکڑی نوزکا جینا داد اللہ عمر نمانتظیرو پدی منز که قریش دا خبره اکڑا چلک دا سوانان خوٹون لان مدینی لہ دلت دو خبری کیگی رازی پدارو ندوکی و جرگوکو بجرگوکی بگور قریش نسوخ نداخلی گی و بنی حاشم نداخلی گی و بنی عبد المطالب نا و عبد ابو لحب درا داخلش چاگز دو ملگره ری وجدال یو که پاغیزه کې دار خلاف جوړ کړا او سبب دې مکه باندې حملو او زمونږ بوت پرسی بالکل ختمي کی د وین دوی دوی ملکه دینار ستر زرا د دښام تجارت کو اكمالتي کاروانونه باندې وداخلې به بریدو نه کوي څو طریقې به کار تشغه مونږ وکړو طریقه سلا د دوی دا مشر رئیس محمد صلی الله علیه وسلم دا وجه وکړ دا دوره ختم که بس خبره برابرې اکثر جګړه مشانوب مبارک کوي مصالح اسلام برکه و کې وېدا قتل کې مسله برابرېږي اسو بهک ابو بارکې و شدا قتل کې مسله برابرېږي او دا قشن ذو دا داخه مرګ دا قتل کې جدا قتل شدا ملګري په خپل تاس نشکيږي مرکزی شړې مرکزی نقطه دا ته نو داخله په دې دارونو ته کې کینې سر جرګه کوله چې کله جرګه نو پر له خوا شیطان امرغید انسان په کله کله شیطان په د انسان په رسول الله پرمې تقریر موږي دې مولا پښکلمانه وته لراشي که سبې زام برابر کړې وډېره مېدارن پاس به استعمال کوي حال کې رسول الله پرمړي چې دا ګور شیطان دی دوکپې نشي تحقیق وکاسه دا سره د کمز نه راغلي دي در سره پر ده خبري ولې کوي چې تحقیق وکړه وکې دا غیر ورسې راغره خبري قبولیت کوا دروازه چې ټک ټک را بوځي ولا کڅوګه دې وې درځ راغلي اوس پنګې راغلي دي وې څه وې چې تاسو مخې دغه زمو سره مخې راجي چې بده کې یو ځلګه دې په خلاف باندې وې ډېر راکا در اخلاص شي کوي کی. دم کې رسول محمد په راشي عليه السلام داکار خلق لڑا کی برابر داکار دا کار خلق خلک لاړه ان تو غيږي کې برابر یو دا کار کوي یو دا ادم مخرهول فکار دي ابو لسود په نو باندې کافر او غوري طریقې دادا وې دا په یوشي باندې سوړلې باندې وتاړې د جزيره العرب نه او باسه ایسه چې په کم ختم شیطان ویل <سؤال> ویدان سره آیا سمخه خنه شو ویله کدا ولی وی تاسو د شکلل نه غوړی سم نورانی شکلل رسول الله دې کس سره دیو دې خواغو الفاظ نه غوړی سم څو مجدار جبل لري دا کده د دې جنا تاسو او جزيره العرب نه بار کای بار ملک په عجمه کې بدوی ملګری ځان پیدا کیو په دې عرب باندې په حملو کې ټول و ابو الاسود دا کوم نظر چې پیش دی رات ابو په نوم باندې په کافر غور بل نظر پیش کې وې څو و یو کوټه کې به بنځکو یو وخت لپاره بي بي ای سب مړ شي نابغه ګور بخاره شاعر مرد زهیر مرد دابم ختم شي یره و دا خبرم نه منو شیطان ورته وی ویالي وی قوم دې نشه قوندې د رسول الله قوم دې نشه خلک کو دزمه کې پسر منه عزتمن خلک عرب او په عربو کې بے عزتمن خلک قریش او په قریش کې بے رسول الله خاندان حاصل لا چې په دې دنیا دنيا کې اوچت خلک قیمتي خلک د نسب والا خلک اغاز موږ اوسه ده محمد صلی الله علیه وسلم خاندان دي شیطان ویلي ودا کوم وړې زت مندي ډېر نګلېن خلک دی قسم په الله کدم په کوټه کې باندې کې بریده درمنه وکیه ایست به په سودرنا خلاص ابو جهل ویلي واسو زره ماشه خو کنه شوې څوګې بار مجله اوړه صبح کې دي کې دشي چل بوکو یو پینځله وسنه مال راکې د ارق قومنا یو یو شړې دوت وکسان محمد صلی الله علیه وسلم باندې به حمله قتل به وکړ کچیر د قوم اراده له دښمنۍ لرل نو د قریش د ټول قوم مقابله چیرته کولیش د ټول عرب او کپسی چې د وخت دی د برتور کیسه خبره بخلاص شي ابلیس یې زده کنا نظر دی جرګوند شي وو کو چې دوه درې درې ځانم براشي 15 کسان 20 پورې پیدا او دا چې په کومه کوټه کې بس عمليت قرباني کوو به وشه چې کله مو وشلول نه به لاس خلاص نه قانون د دشمني کولا ټول سره کولې نشو چې پیسې څخه والو خبره به حل شي وي به قال حمله دا مګي قريشو او مخالفینو کسان تیرونځ څوک براځي څنګ براځي رب العالمین جبريل عليه السلام و و محمد رسول الله له هغه اورته نور شپدلته ونه کېځه د ابوبکر صاحب خلا راه نه ویبر يخفس سره نبی کریم علیه السلام ته صادره چوله د صورتن بیاو دي د قشندیو سهابي بس سره باندې صادره عثمان وغيرها سره واچوي در د بو وجونه یو وجدا واچد نبی کریم علیه السلام په دې سره باندې را پری نه وځي او دمه وجدار چې دا مطلب شړی دا باید ارجه ځکه کارم نږي کوشش دا ځان پټ کی الله راله اروی اللہ خیر کی دا خوب اسماخ راتو یا بسار رات لو او یا بدقشر ماخ راتو ماجیگا دا سن پدی وقت کی راگے خود دین مخ کی کلچہ ابو بکر سے ابدی یمن پترب نے او او دی مکی مشی کاند اور طعمنہ ہستے لیکن باقی تے کہ ابو بکر سے بے تلاو شروع کی تخفل کورخا کے جمعہ جل کے من محرمت لانی فرمایا چہ جائز دا چلہ چا ملکیت کی نہیں او سڑے جمعات وغیرہ کے ابو بکر چب دے نرم سڑ والا سڑے او ہر ایت نشن صلی الله علیه و رسول الله فرمای د اسلام درسوب شپته خوینو دي چې اکثر بچا کې موجود شي او می دار شرع بل دا جنت لداخل شي ابو بکر ویلی یا رسول الله دې چې شړې به جذاب کې موجود وي تا کې ټول موجود دي دومره قیمتي شرع ویته جنت دروازې چې انسان کوم عمل کړي اما دروازې ورته وازونه کوي وی ویلی یا رسول الله دې چې شړې به چې هغه وازونه ټول دروازونه وشي آو ابو بکر وی غتې حدیث کې لیکن دا حق معنی دی پورا کړي نه پورا کولې چېم تر سو پرش رب العالمین کوره نو دا مکه مشرکان د مشمن برته ودرېدل دی خل کو ویل چې هغه کوره د اجر او ابو بکر هم ډیر ناشرا سره ابن دغنه لی ویلې ورته ویل چې دا قران بنګو کني بندي بس عمل دی والته هغه بصراغه ورته ویل چې دا قران بن کایه پټویا کني عمدنا علی ومه الله الله رسول الله مرکه یا شو تو ورક્ષા خواتے موعظہ کہ دبے ولے چی یا رسول اللہ سے ہجرت کو موسم وہی ویلے وے موسم سر ہجرت کو ابو بکر سے پیغمبر لے وی تم ہجرت کے وی آو وسمے غصہ برکدا کدر جتا بنے سی مال اللہ مر کئی وہ ما بسن سرمل گرے نک وی ولینا وی گو کہ وساتا یو کز مار پر یوسان د فرخز مار فر چھ پیغمبر رسالتو سم دا خبر ولي وکړه مقصد په گداشه په هجرت کې سړی ځخپل پیسېو لګې دي ګټي ثواب دي نو چې کله وردراغه اودشه دا ګرمي وخت دی صدر رسول الله دراشو لری وې وله یا رسول الله الله دې خير کې څوب دي وخت کړه لې وی اسمع رز الله هڅه دا رسول الله کینو او عائشہ چې دا پیغمبر رسل بي وو دا پدې چې ناشته دا څو چې سری ویدا خبره ده قال کله دراس خبره باز خلګون پټای اگر که سملګری وله نه کیدې شهادت خینت نه سکاره وې وله یا رسول الله دا وې لور دا ستا کین نه دا بل ستا کزر وې مالخوا الله امر وکي امر دې خبر وکي چې محمد نور د آخره ته زه هجرت کوه دورته وله صحابه یا رسول الله یما وسلاملګری نه کی وې طالق مو ویل و څلور مې شمخ کی عائشه وی فرمایې وې قسم په الله چې زما په لار دستورونه ما د خوشاله و کې د مصیبتو کې مریدل وي د پراکو کې مریدل وي د غمونو وي لیکن د خوشحالي کې معنی ولیدري وې د ابو بکر صاحب د استرګو نو خلاړه ډېر انتیازه نو ان شاء روان چیرته مچوندیو بیا محمد رسول الله د هجرت واقع ذکر کېږي چې پاتورزه کې د هجرت په کومه طریقه باندې کوي رب العالمین لمون و محمد رسول الله دا تابع توفیق راکې